Háttérkép keresése az ingyenes Pixabay felületen Diavetítéskor vagy filmvetítéskor a megjelenítendő képek jobban mutatnak egy egységes háttér előtt. Célszerű felkeresnünk olyan adatbázisokat, ahol szabadon felhasználható képeket, háttérképeket találhatunk. A sok lehetőség közül mi most a példánkban az online ingyenesen elérhető, több mint két millió képet összefogó, t használjuk erre a célra. A weblap előnye, hogy magyarul is ért, ezért a magyar keresőszavakra is pontos találatokat ad. Kereséskor lehetőségünk van fényképek, vektorképek, illusztrációk és akár 10-30 másodperces videók listázására is. Mi most képfájlokra keresünk rá. A keresést finomhangolhatjuk akár konkrét méretre is, ekkor a megadott tartománynak megfelelő, vagy azt meghaladó méretű képek találati listáját kapjuk meg. Amennyiben a full HD méretet adjuk meg, akkor a kisebb képek meg sem jelennek a találati listánkban. A keresést tovább finomhangolhatjuk azzal, ha megadjuk a keresett kép tájolását is, azaz esetünkben fekvő képek találatait szeretnénk megnézni. A keresést tovább optimalizálhatjuk úgy, ha egy megadott kategóriában keressük a megfelelő képet, vagy ha van egy elképzelt színvilág, amely számunkra tetszetős lehet. Olyan sok paramétert állítottunk így be, hogy a találati halmazban már biztosan megtalálhatjuk a számunkra megfelelő képet. Ha megtaláltuk a tökéletes hátteret, a kívánt méretben le is tölthetjük a képet. Már a letöltési pixelméret láttán tudhatjuk, hogy a kép szélessége tökéletes méretezésű, de a magassága túl nagy a kívánt méretnél. A megfelelő méretezéshez a későbbiekben szükségünk lesz majd egy képszerkesztőre, amivel a háttérkép pontos méretét beállíthatjuk.